Euskotren Eusko Eurlaritzaren terrenak eskaintzeko enpresa publikoak topo izenez ezagunaden terrenak kudeatzen du bilbotik hendaiara. Endaiako geltokian frantxez poliziak izaten dira usu, muga tren ez pasana iduten paperi gabeko etorkinak harrapatzeko. Agorri lonetatik aitzina baina, etorkin horiek beroan edo bere ala itzultzeko agindu eman die Euskotrenek bere lan gilei, txartel bat urririk ematera eta urrengo geltokian otx irunen jaiztera behartzeko agindu emanez. Lab sindikatuko ekaitzteieria kasaltzen digu. Enaiako geldoki nei da langilea, bertan jendarmeak daude eta esaten diete, bueno, pertson hauek itzuli egin berdituzue. Pertson hauek ezin dute hemenen gelditu, beraz eman bilet xartel bat eta fiko banutzi. Euskotrenek baina Europar batasuneko Schengen araudiak hala jardutera behartzen dituela du. Egoera langileentzat eta zuzendaritzarentzat osoa dela agerian utziz, Iman leza Euskotreneko zuzendari nagusia. Azken finean eh, Schengen hitzarmena eh, ah, hala er, eh, erraten delakoz Zopo, alietzen diren, bizalariak eta e frantzes poliziek ezpaldin onartzen, gu behartua gaude, E, bueltatzeko. Zoritxarrez, pues, legia olada eta e, esengen itzarmena oladago egina eta guk behartua gaude hori egiteko. Lab Sindikatuak bere aldetik ez du Europar Legediak ala egitera behartzen duela ukatu, baina Euskotreni eta Eusko Horlaritzari deporatu diet, rengidariek ez dutela zertan poliziek egin behar luketen lana bete. Baina esaten deguna eta guzti sindikatu gera nenean ez dela, Europar Batasuneko hori betetzaren ardura langile batena. Hori e, argi dago Makinistak egin behar duena da, e, trena e, gidatu, eta ezzu horrelako gauzetan sartu eta trenek egiten duena da, langileen esku uzten du. E, Euskotranek argi utzi du, Europar legeiak agintzen diona berzerik ez duela beteko, eta ez dutela etorkinen aurka legeak behartzen dituen azgain neolako neurridik hartuko. Gu bakarrik legez behar, e, legeak behartzen gaituena e, beteko dugu.